Episodul al doilea. Povestea celor trei și aici Frumoasa, înțelepta și instruita fica a vizirului, spre mirarea ei, reușit să treacă cu bine de prima noapte. Iați, ce, ce s-a întâmplat cu e... negustorul pe care e fritul, se jurase să-l omoare, ce a făcut. Așa. Hai, surioare! Hai, spune, hai de spune, te rog, spune-ne spune ce s-a întâmplat? întâmplat! Ce s-a întâmplat? Ascul, și mă supun prea milostiveregi. rege așa, a, așa. Deci. Primul și început. Află, mărețul Efrit Că această capră pe care o vezi era Fica socrului meu Și m-am căsătorit cu ea când era tânăr Dar la! la nu m-am vrednicit cu niciun copil de la ea Așa că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 nu, căci voi tăia o altă vacă în locul lui Și de ce nu vițelul? L-am îngreșat special pentru această zi? Pentru că ne am amintit de fiul meu, este prea tânăr Halal bărbat și eu care m-am trudit atâta, toată străduința mea să se risipească în vânt Și nici vaca n-ai jertfit-o? Ba da, căci Allah nu mi-a mai oprit mâna Asta e chiar lucru de mirare Stai să vezi, căci ce e de mirare de-abia acum vine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 Iată, iată, mă, sunt eu, fiul tău Pe Allah, pe Allah, cel atotputernic Tata. Este chiar fiul meu Vină să te îmbrățișez, Tata. fiule Nici nu știi ah. pe ce am trecut Fiule drag, în numele atotputernicului Spune-mi ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu tine și cu mama ta? Vai, tată, după ce ai plecat în călătorie, maștera de fica a socrului tău, de ciudă că tu ne iubești mai mult pe noi decât pe ea, a tocmit o vrăjitoare a. care ne-a legat cu niște farme ce numai de ea știute și ne-a transformat pe mama într-o vacă și pe mine în vițel. Veste Marta. Am suferit mult, mai ales că ne pierduse graiul și nu ne mai înțelegea nimeni.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 Ginul îndurător, mi-a măsurat fiul cu fata văcarului Și ea, cu meșteșugul ei, a transformat-o pe mașteriță într-o capră <gălători> Capra aceasta pe care o vezi aici <gălători> Ei, și dacă ți-a plăcut povestea mea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 I le voi lua fără-nluia mea. Atunci ieși în față cel de-al doilea șeic, stăpânul celor doi dulei, și spuse. Află, Efritule neasemuiți și stăpân al ginilor de pretutindeni, că acești doi câini sunt frații mei și eu sunt al treilea.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 Dacă alac a îngăduit asta, fie cum a hotărât el. Eu ca frate al vostru iubitor și ca mai mare, ca să ca amintirea tatălui nostru, m-am gândit așa. Am făcut să o câștigului din prebălia mea de la un an la altul și fără să mă ating de avutul ei, voi împărți câștigurile cu voi. Jumătate mie, jumătate vouă, ca să puteți să o luați de la început. Iată dar că aveți fiecare din nou câte o mie de dinari ca să vă porniți negoțul.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 Și nevoia a făcut farmeci și l-a transformat în câine Da, dacă mi-ai pune puterile la încercare Puteri pe care niciodată nu mai crezut că le am Eu aș putea dezlega, aș putea dezlega aceste farmece Și să-l fac iar bărbat precum a fost oh, oh. Mm? Sufletul meu, comoara mea Soția mea prea Dacă într-adevăr ai astfel de puter te ca să-l dezlegi Căci nu se cuvine ca un bărbat Să rab de o asemenea rușine Bine, vine.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 Ieși Din forma Asta Și-ntoarce-te La cea din tâi Ieși Ieși Ieși Ieși din ce coșmar m-am trezit Se făcea că eram un câine <gri> Chiar ai fost un câine Dar eu te-am adus la starea din tâi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 a fost atât de frumoasă povestirea, așa te rog, spune nesfârșit. Nu, Nu, da, da, nu, nu, nu, da, nu, Nu, da, nu, nu, nu, nu, nu nu da, da, da, da, da, Ce? da, da, da, și da, da, da, da, ce-a făcut fritu? Ce-a făcut de Încă o dată vă spun m A fost de mulțumit de, de, de poveste? Cine gustorul a rămas în viață? Sau a căzut pradă răzbunerii Efritu? Mărite rege nu pot Nu ai, pot ai, După cântatul cocoșilor Ziua este dată de alah Pentru îndeplinirea îndatoririlor regești Doar noaptea Este hărăzită Îndeplinirii plăcerilor tale da. Da. Dar dacă ai răbdare nu, nu Până se face din nou seara nu. Îți voi povesti sfârșit Zic zi e zi. Aceasta nu este nimica Pe lângă uimitoarea povestea pescarului Nu, nu e sens pe care e pescar Dar chiar așa, care, care este povestea că, la noapte? Nu mai este atât de mult <laughs> Și atunci a Vei afla și sfârșitul povestirii Despre frit și negustor eu, eu... Dar mai ales Uimitoarea Povestea pescarul Nu, no, eu mă văd și Să aștept noaptea următoare Bine, n-am să o ucid astăzi Și astfel să făcu că dimineața Vizirul care venise să și-a acasă fata Pentru mormântare rămase mut de uimire Când o găsi în viață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 din serialul radiofonic Poveștile Șeherazadei. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Mihai din Vale. Șeherazada Monica Mihaescu. Șahriar Virgil Ogășanu. Donia Zada Crina Mureșan. Primul șeic Eugen Cristea. Fiul său Ionut Kivu.